Irailearen nogei horretan, kultur etxia erabiltzailean augus izango diren bai musika eskola, bai txistu taldea eta bai musika bandako partaidekin partekatuko dugu, erakutsingo ingo diegu, beuden gelak zeintu izango diren, beren lanan hone ingo duten ikustarazeko diegu. Hor, hori, ostegunean izango da, eta kultur etxia eta noski erabiltzailei erakustarekin batera Ba, Ola Zabalparkian txokolatada txiki bat egingo dugu, bertako, bertako ikaslekin eta parteidekin Eta gero ja, e, larun batean nahiko genuke, ba, itxasetxe auditoriuma ireki genunean egin genuen bezala ba herritarri Erritarrei izabaldu larun bat goizian, idea izango litzateke, ba, goizian zehar ordu batzutan irekita edukitzia Eta orduan eh, erritarri aukera eman, etxia barrendik ezagutzeko, bertan ibilbide txiki bategin eta aktuazio musikal bat eh, kasu bakoitzean, bueno, pues, pues eskeni da erritarrek urbila gotik ezagutu dezaten.